Другого дня я кажу Клавдії Петрівні про свою постанову їхати з нею в Крим. Вона червоніє, широко розплющує очі від радости і під столом міцно потискує мені ногу. Костя теж у захваті. Він розбігається, стукається простягненими руками об стіну, біжить у другий бік, теж гупається, потім падає додолу і, висолопивши язик, показує його то мені, то матері. Костя, годі, покинь кривитися. Костю, даю слово. «Покину тебе тут, не поїдеш з нами!» Костя схоплюється з підлоги, регочий бігає по хаті. Але Клавдія Петрівна щось міркує собі, і її радість зникає потрохи. Виявляється, вона не може їхати на мій кошт, а власних грошей у неї не вистачить на дорогу. «Ну, що за дурниці?» – кажу я з досадою. «Залишіть ви це!» «Хочете? Хочете, щоб я більше не приходив до вас?» Справа залагоджується. «Отже, через два тижні ми маємо їхати». Клавдія починає в вираховувати гарячково, скільки часу їй треба, щоб пошити Кості костюмчики, скільки на прачку, кравчиню і так далі. Костя горнеться до мене і, здається, щиро почуває вдячність. Цього вечора він слухняний, лагідний, ніжний з матір'ю до такої міри, що зворушує Клавдію Петрівну і зворушується сам. Вона через щось починає плакати, гаряче цілує Костю і довго потім сидить у нього за ширмою, шепочучись. Далі Костя неголосно і не кличе мене. «Якове Васильовичу!» Коли я приходжу за ширму, стаю біля ліжка, він раптом схоплюється на коліна, хапає мою руку і кладе її на плече Клавдії Петрівни. Сам ніякого хіхікає, лащиться до матері, потім падає головою в подушку і удає, що пустує. Мені чи то жаль стає чогось, чи соромно. Я усміхаюсь і гладжу по голові Клавдію. А вона зворушена, змішана, палаючи всім лицем, пригортається до мене і зараз же нахиляється до кості. Я виходжу з-за ширми, не перестаючи усміхатись, але вже не ніяково, а теж ніби зворушену. І через щось мені згадується тут же, як Клавдія Петрівна на другий чи на третій день по нашим зближенню, от так само, вся зашарівшись, соромлячись і роблячи над собою страшенні зусилля, незрозуміло, заплутано запропонувала мені перекласти на неї турботу про те, щоб у нас не було дітей. І як їй до болю важко і соромно було пояснити мені, через що вона так хотіла. І як жагуче, вдячно, навіть з якоюсь розхристаністю почала цілувати мене, коли я нарешті згодився. Дійсно, вона пила чашу до дна, як пояснила. Клавдія виходить за ширми, і ми обмірковуємо подорож. Їй, видно, часто хочеться пригорнутись до мене, але вона ніколи перша не робить цього, раз у раз почуває несмілість. Наче боїться, що одіпхну, що мені буде неприємно. Від цього мені мимохід стає жаль її і досадно за її приниження. І я ще більше задоволений, що вона поїде в Крим, що вилізе з своєї шкаралупи, розімнеться і посмілішає. Усі ці дні після побачення з соною я дивно спокійний і тихий весь. Так буває, як покладеш на хворий зуб щось тихомирююче біль. А радість Клавдії Петрівни та Кості, їхня вдячність і ніжність Дають мені якусь смутну гірку сатисфакцію. Про Андрійка я силкуюсь не думати, а як усе ж таки думається, то я спішу згадати Сосницького. І тоді така сама гіркувата сатисфакція, як і від радости Клавдії, зм'якшує мою душу Я тут же додаю собі, що мене півроку, і я звикну до думки, що Андрійко чужий і все влаштується. А про те, думати й бувати на самоті з собою доводиться мені дуже мало. Перед від'їздом я полагоджую справи, вештаюсь цілий день по канцеляріях, приймаю в себе клієнтів, а ввечері або сиджу з Клавдією, або маю наради з Панасом Павловичем. Наради ці і смішать мене, і злостять. І без потреби наводять на думку те, що хочеться забути швидше. Усе питання в Панаса Павловича в тому... Що йому треба постановити щось оконечно, бо далі він уже не в силі так жити. Це не життя, а безпотрібне, безладне витрачання часу і дратування. З боку Варвари ніяких заходів щось непомітно, отже, треба рішати йому самому. Але ж уся біда якраз у тому, що рішити він не може нічого. Відмовитись цілком від дітей, як ми це оповістили Варварі Федорівні? Сказати собі раз на все, що він не має ні Діми, ні Галі, що ніколи не житиме з ними? Це неможливо. Нехай собі всякі філософи глузують, називають це скотячою силою, нехай собі з виглядом вищости потискають плечима, а він, панас Павлович, не може відмовитись від цієї скотячої сили. Він вважає її найбільшою, найсвятішою, найнеобхіднішою і так далі життєвою силою. Так, це його переконання. Добре. Але як же все-таки зробити так, щоби дати цій найсвятішій і найбільшій силі задоволення? Вернутися до Варвари? Тут панас Павлович починає кліпати очима, як від порошинки, підгортає до гори борідку і зітхає. Коли є Шура, він безпорадно і питаючи дивиться на неї, і мені вчувається, що він от-от скаже, «Ти як думаєш, Шуро, га? Я стою все ж таки на тому, що треба викрасти діму». «Панас Павлович уже не лякається, як раніше. А коли нема шури, то навіть з цікавістю перепитує. Та ви все ж таки гадаєте, що викрасти, га?» І задумливо звертає кінчик борідки до вуст. Але при шурі скупчино мовчить, і скоса, з-під пенсне, зиркає на свою витривалу, зворушливо гарну подругу, що кутається в хустину. «Вона не каже нічого». Але від її мовчання віє такою непохитною впертістю, що панас Павлович глибоко зітхає, жваво й винувато заводить розмову про щось інше, а я, мимохідь, злощусь і лаю її ідіоткою. Але от раз увечері приходить до мене панас Павлович. Довго сидить, іронічно філософує і перешкоджає мені. Я вже збираюсь сказати йому, що я дуже зайнятий. Коли раптом він підводиться, скидає пенсне і починає ретельно витирати скла, короткозоро приглядаючись до них. На лиці в нього такий вираз, що я мимохід чекаю, що буде далі. Жовта шапчина волосся блищить гладенько. Сам він підстрижений, чистий, з молочно-білим чолом і ніжним рум'янцем, як у панночок на обкладинках від мила. Він обома руками примощує пенсне і злегка задравши голову догори говорить. «Так от, Якове Васильовичу!» «По зрєлом будучи в здравому й твёрдій пам'яті, заявляю, що маю бажання викрасти власного сина Дмитра Кривулю» і, вичікуючи, придивляється до ефекту своїх слів. А на лиці той самий вираз напруженості, розгубленості, змішаних з добрим настроєм. Я встаю й міцно потискую йому руку. «Ухвалюєте? Навіть захоплений. І помагати згоджуєтесь? З приємністю. Іншого виходу немає». Ступаємо, значить, на путь нещастивих. І він рішуче, трохи смішно обшарпує донизу камізелю. А як, Олександра Михайлівна? Панас Павлович кривиться, зібравши губи до носа так, наче понюхав чогось міцного. Доведеться воювати. Вона не знає про мою постанову. Доведеться воювати. І заклопотано дивиться на мене. Одна надія, що примириться з фактом, і всю відповідальність складе на мене. Одна надія. Ну. Та з нею вже якось улаштуємо. А от, любий мій, як з Варварою бути? З Варварою? А що таке? Та ж вона розлютиться. Хай собі лютиться. На здоров'ячку. Е-е, коли б тільки була справа з її здоров'ям. А то ж і з моїм. Вона ж зараз почне гасати по всьому місту, шукати нас. В університет побіжить, у гімназію. На ректора накинеться, при всіх мені вчинить гістерику. Їй що? Такий скандал зробить, падлюка, що згориш від сорому. Та це, звичайно, той. А скажемо, зустріне мене на вулиці з Дімою і кинеться однімати. Що їй зробиш? Не битися ж з нею? І одніме. Отак вихопить з рук, сяде на звозчика і поїде собі. От яка, розумієте, штука. Ех, заздрю, їй Богу, заздрю тим людям, що міють, де треба почести фізичної аргументації. Загилить би їй попереду зо два разів, отак по наружної фізіономії – От би вона вже опасувалась потім. Та ви ж уже так аргументували. Коли дивується пана Спавлович? Як коли? Тоді ж, як вона вдарила Олександру Михайлівну. Кий чорт! Тільки замірився. Я брехав, що вдарив її. Тільки для внутрішньої сатисфакції. Не вмію я бити. Нема в мене досить простодушності. Іноді страшенно хочеться загилить так, щоб аж юшкою умилась». «А дійде до діла?» «Схибну. Нема прямо ти. Виїдьте куди-небудь». «Та куди вийдеш?» – раптом кричить він так, неначе я вже надокучив йому з цією порадою. «Хіба не знайде?» «Ні, треба вміти бити. От що!» Вона хапає діму, а ти от її і покликав городовика. Вона вкрик, а ти ще дужче. Вона сльозами до юрби, а ти собі знову. «Оце я розумію!» Не треба боятись популярності, а то, чи писнула вона чи ні, а ти вже щулився, щулися, щулися й озираєшся, чи не чули люди. Хай собі чують. Розуміється. от тоді вона й той, і побачить, що зброї в неї більше немає. Власною її зброєю треба й бити її. Ти ляпаса, а от тобі аж два, от тобі, от тобі, на! «На, маєш!» І панас Павлович навіть махає в повітрі рукою так, ніби дає ляпаси. Я сміюсь мимохід з його одважності отут у мене в кабінеті. «Ну, отак і смаліть. Чого там? От давайте оце зараз і зробимо напад. Ви маєте де сховати діму? Чекайте, який напад?» Перехід від завзяття до страху такий щирий і по-дитячому одвертий, що я не можу не сміятись. Щоб він не образився, я обнімаю його за плечі і кажу.